Fancsikó verse Édesanyám ujjai csapatostul megindultak. Az újak vékony, csontoktól barátság felületbe torkoltak. Az a rész, amelyik a viszkézből kapott pofonok idején éri az arcot, erek által rajzoltatott ijesztő térképé. Májfoltok és vörös, sőt lilás elszíneződések tették ez utóbbi elképzelést valószerűbbé. A bőr, mint egy nem egészen pászentos kesztyű. A hüvelykúj tövéhez egy kis hús lopakodott. itt fényesebb a tenyér. Az eléb említett kesztyű finom munka, sejmes, könnyed, de a hajlatokat itt-ott repedések súlyosították. Apám arca csúnyán össze volt kaszabolva. Vonásai, mint a rosszul fölteket madzak, gomolyogtak. De az a majd keményen koppantak is a járomcsonton, a megváltás ígéretével indultak felé. Ő, talán megérezve a reménykörmök ijesztő félholdjait, fölhorkant, s most látszott csak igazán, milyen visszataszító az a gomolygás. Anyám keze hőkölve meggörbült, mint egy vaskos, végérvényes zárójel. Fancsikó fütyörészve korzózott át az éjszakai szobán. Ön itt, mondta fontan anyámnak. Majd mentegetőzni kezdett, hogy a versének nincs ugyan címe, de ő szabatonja a vers minőségét ennek ellenére. Kérdésére elmondhatja-e? Anyám nem válaszolt. Iszonyodva merett a sötétbe, ami végül is lehetett egy igen. Fancsikó tudta, nincs sok idő. Hajuk, hajuk előlegezte a szemtelenül, mert indokolatlanul a hallgatóság bizalmát. Fancsikó anyámra nézett. Ha élhetek ezzel a kifejezéssel. Igen. Meghajolt szerényen, üresen. A sötétség, a hálás közönség ünnepélyesen hallgatott.